«Скільки оцими ручками заробиш?» Баля глянула на свої маленькі з ямочками пальчики і знову заплакала. Їй стало жаль себе, своїх молодих іще літ, свого порцелянового та стільки разів битого личка. Жаль та водночас і ні. Б'ють? Значить є за що? Значить заслужила. Так тобі й треба. Витерла личко, підвелася. «Господи, що робиться у хаті?» Знову обірваний телефонний шнур. Вирвана з м'ясом клямка, розбитий плафон на кухні, розсипана крупа. У нападі люті Станіслав мусив трощити, бити, розкидати все, що траплялося. Валя навіть раділа, нехай тарілки, нехай пляшана банка з крупами, головне, що не її власна голова. Прибрати не так складно, та цієї страшної ночі вона воліла б, аби це не молоко з розірваного пакета, а її власна кров розлилася по чисто вимитій кухонній підлозі. Він пішов до іншої. От зараз, у цю хвилину, він обіймає іншу. Відчула такий гострий біль у серці, що аж застогнала. А думала, що вже його не любить. Ні, мабуть, немає сили здатної вирвати з її серця це сліпе дурне божевільне кохання. Він же не зміг, скільки бив, скільки принижував, а не зміг. Що ж робити? Що їй робити із собою, щоб позбавитися цієї напасті, що зав'язала тугим вузлом життя? І відповідь прийшла, проста і легка. Їй просто не потрібно жити. Навіщо їй оце життя? Яке задоволення вона від нього отримує? Яку насолоду? Що у неї попереду? Суцільний страх? Приниження? Тортури? І вона не може від цього звільнитися, бо кожна спроба звільнення – Заводить у новий глухий кут. От сьогодні спробувала показати силу, а він пішов. І без нього їй ще гірше, як з ним. Де вихід? Де порятунок? Ні, краще припинити це все одним рішучим кроком. І не мучитися більше. А не мучитися можна лише в один спосіб – не жити. Валя майже заспокоїлася. Як ця чудова думка не прийшла їй раніше? Де ж вона блукала? Чому не осяяла ще тоді, коли її вперше було кинуто під ноги, принижено, упосліджено, побито, немов останню собаку? Якщо життя – це суцільна мука, коли попереду нічого немає, то може краще не жити, піти із цього життя, куди її кинуто, помилково, де вона нікому не потрібна, зайва, де мучиться сама і мучить інших. Справді, якщо їй не стане, хто це відчує? Мати? Батько? Брат? Та вони ж місяцями не питають, жива вона досі чи ні. Як віддали заміж, то й не довідуються. Вважають цей батьківський обов'язок виконаним. Бабуся? Так, бабуся, звичайно, плакатиме. Але й вона відчує полегшення Їй, мабуть, єдині на світі небайдуже доля Валі Валентини. Ні, бабусі досить і власного болю. Краще умерти, ніж так мучитися і самі мучити близьких. «Бабуся відплаче один раз, зате більше не переживатиме, не хвилюватиметься за онуку. Там у Бога їй буде добре». Враз прийшла думка, яка трохи витверзила. «У Бога? Ні, люди, які самі вирішують не жити, потрапляють не туди. У них інший шлях. Вони добровільно занапащають і тіло й душу. І мучитися нещасній душі вічно. Та хіба тут легше? Ні, краще вже там». А бабуся зрозуміє. Вже хто-хто, а бабуся, вона знає, вона бачила на власні очі. Бабуся щороку приїжджала до Валюші день свята святого Миколая, щоб покласти під подушку дитині подарунки, які Микола готує слухняним діткам. Попередній приїзд випав у день спокою. Станіслав відходив від чергового запою. Був сумирним, уважним, бо ще не втратив здатність відчувати провину. Бабуся бачила сліди сенсів на обличчі у дитини, та Валя поскаржилася на темну вулицю, де її перестріли двоє, забрали золотий ланцюжок і побили. Бабуся повірила. Стас вдячно поцілував дружину за цю брехню. Її душенька злетіла на крилах аж до неба.